Búcsú a pigálom Haragudtam palira, de nevettem is magamban, hogy így lóvá tett. Gyalogszerrel indultam el, hogy majd bemegyek az éttermekbe, és mindenütt kimondom a varázslót, Travel. és mindenütt azt felelték, Komplett, betöltve. Már Isten tudja, hol jártam, mikor muzsika hangját hallottam. Verklik, zeneautomaták, rulettek, kés és karikadobáló szerencse játékok hirdették, hogy fét van, búcsú a kerületben. Olyan, mint a pesti búcsú, csak nagyobb, és ha lehet, még hangosabb. Felélénkültem, mint a csataló trombita szavát hallja, s bár zsebem és gyomrom is üres volt, határozottan jó kedvem kerekedett. Hát még amikor megláttam Frank Gyurit, régi pesti asztalosinas barátomat, aki egy célővolde pultja előtt próbálta ki szemének és kezének biztonságát. Éppen sikerült lelőnie a vissugáron táncoló tojáshéját, mikor mellé léptem. – Imre, az áldóját, hogy kerülsz ide? Elmondtam neki szomorú történetem, hogy Pali miként áltatott az igazgatóságával, hogy se lakásom, se falatom nincsen. – mondta Gyuri. Ami azt illeti, én is gyengén keresek, mert hol kizet szólnak, hol nem, de azért van lakásom. Én már fél éve vagyok itt, töröm már a szürkék nyelvét. Ha akarsz, nálam alhatsz. Meddig szól a vízumot? Fél éves, de talán meghosszabbítják, feleltem. Na jó, mondta Gyuri. Ma este az én vendégem vagy. Hát az micsoda ott? kérdezte. Bal felé mutatott. Oda néztem. Vagy tucat rettentő erős ember álltott birkózódreszben birkózó izmait megfeszítve, egy hatalmas sátorbódi előtt. Élükön ugyancsak birkózónak látszó, de frakkot és cilindert viselő Messiő intézet beszédet a lentolongó sokadalomhoz. Beszéde, hogy Frank barátom lefordította, körülbelül így hangzott: Hölgyeim és Uraim, méltó amatőrök, Franciaország polgárai! Van szerencsém önöknek bemutatni a világ legjobb birkózóit a pehely a nehéz súly. Költséget és fáradtságot nem kimélve szerződtette igazgatóságunk Monsieur Verwitt a stokholmi Olimpiás finalistáját a nehéz súlyban, Monsieur Albert de Lyon a középsúlyban, és Monsieur Clidon a hadsereg volt nehéz súlyú bajnokát. De biztosíthatom önöket, hogy a többiek, akár Vermisel, akár Duckel, vagy bármelyiket említsem, beleértve Jean Epust, vagy Marie-Claire Pont a női birkózás heroinját, mindegyik mestere a görög római birkózásnak. Ezennel kéréssel fordulok a nagy tiszteletben álló amatőrökhöz. Kinek lenne kedve az ünnepélyesen felsorakozott bajnokok legyőzésére? Amint látják, kezemben kesztyüket tartok. Ha bárki kihívná a bajnokokat, Lovagiasan dobnám feléje a kesztyűt, ami annyit jelent, hogy a kihívás el van fogadva. S hogy bátorítsam önöket, tisztelettel jelentem be a nagyrabecsült amatőröknek, hogy a kihívást győzelem követheti, melynek díja nem száz, nem is ötszáz, hanem ezer frank! Összenéztem Frank Gyurival, aki azonnal kijelentette. De te oda haza, próbáld meg! Jobban megnéztem magamnak a mestereket, és válogatni kezdtem közöttük. A súlyokkal szégyeltem volna kiállni, a középsúlyú Albert de Leonon akadt meg a szemem. Éde a kesztyűt, kiáltottam magyarul. Le go! – fordította le franciára Gyuri. Anamikán! – Ez volt a legnagyobb sértés Franciaországban, mint később megtudtam. Te akarsz megmérkőzni Monsieur Albert de Leonnal, a birkózás nagymesterével. Gyuri lefordította ki kiáltó szavait, és én megint csak magyarul feleltem. Én, a keservét. Úgy oda kenem, hogy nem tudják felvakarni a szőnyegről. Igen, elszánt lehettem. A kitűzött ezer frank e pillanatban többet jelentett mindennél, még egy paliféle igazgatóságnál is. Egy frankod van már, mondta Frank és s az én vagyok. Adjál bele mindent, akkor ezer egy frankod lesz. Bementünk az öltözőő szolgáló kisebb sátorba. Kaptam volna egy használt birkózómezt, de nem vettem föl. Kötözködésig vetkőztem, a cipőmet levetettem, s amúgy harisnyában, pantalóban, deréktól felfelé mesztelenül vártam, hogy szólítsanak. Szemem előtt lebegett a vacsora, egy hónapos szoba kibérlése, sok banán és narancs bevásárlása, azon kívül sok minden, és még valami terusképe. Nem kellett sokáig várakoznunk az ambiciózus hentesmestereket hamarosan odavágták a profit. Én voltam az utolsó szám az amatőrök között. A sátor zsúfolásig megtelt. A cilinderes kikiátó felemelte hangját. Szavait Gyuri fordította. És most, hölgyeim és uraim, Albert de Leon mérkőzése következik. Egy idegennek, egy külföldinek volt bátorsága és vakmerősége, hogy Leon e nagyszülöttével páros küzdelemre kiáljon. Én nem iridlem a szegény fiú sorsát, de azt hiszem, hogy önök sem fogják irigyelni. Kiléptem a porondra. Tapsoltak. Milyen nemzetiségű vagy? kérdezte a kiátó, és Frank Gyuri, aki már a tribünön foglalt helyett, helyettem kiáltotta be. Magyar! És elkezdődött a küzdelem. Albert de Leon meghajolt, és felém közeledett. Én kezet nyújtottam neki. Kezemet nem fogadta el, hanem elkezdte a mérkőzést. Rettentő nagy pofon csapott vele barfülemre. – Mi ez? – kérdeztem magyarul. Válaszként a jobb fülemre sózott. – Mi ez? – kérdeztem újból. – Görög-római vagy verekedés? Albert de Leon vérszemet kapott. Most államat találta el. Mesztelen öklének ütése olyan volt, mint egy lórugás. Megelégeltem a dolgot. Befogtam egy kétkarú szaltóba, és még mielőtt kitehette volna a nyakát, hatalmas ívben a földre vittem. Bár azonnal két vára került, nagy nehezen hídba emelkedett. A kikiáltó és egyben bíró nem adta meg a tust, tehát igyekeztem di Lion hídját betörni. Hallottam lihegését, éreztem tehetetlen erőlködését. Fűtött a bosszú vágy a pofonok miatt, s így, bár azonnal betörhettem volna a hídját, egy kicsit megkínoztam. Úgy tettem, mint a szólításom elernyedne. Lion újból neki erőlködött. És akkor beleadva minden erőmet, úgy roppantottam be hígyát, hogy ájultam maradt a szőnyegen. A közönség tapsorkámban tört ki. A kikiáltó vízért szaladt, és Lyon fejére zúdította a vödör tartalmát. Én megmosolyogva álltam de Lion feje fölött, és a kikiáltótól a pénzt követeltem. Miután Albert de Lyon sikerült fellocsolni, Lion oroszlánya megszégyenülten tápázkodott fel, és rogyant lábakkal hagyta el a küzdelem színhelyét. Frank Gyuri pedig a kikiátó felé tolmácsolta kérésemet az ezer frankot illetően. – Milyen ezer frankról beszéltek? – kérdezte ordítva a cilinderes. – Hát nem hallottátok, hogy azt mondtam, ha bárki kihívná a bajnokokat? Ha mindet odavágta volna ez a, ez a gyilkos... Tessék, most legalább egy hétig nem használhatom Albert Még így el nem készítették a legjobb beőmet. Frank Gyuri lefordította a cilinderes érvelését, de én kakaskodtam. Mondd meg neki, Gyuri, hogy szélhámos. a többi birkózó is felénk tartott. A nagy hústornyok fenyegetően közeledtek felénk. Frank Gyuri megragadta karomat, és csak ennyit mondott. Gyerünk! Eltűntek a narancsok, a banánok, és a jó vacsora reménye. Összetörtem, csak teri arca világított képzeletemben. Szomorúságában a fiatal szív gyöngétségre vágyik, És most találkoztam az emberi álnoksággal. Fáj! Már arrébb mentünk Gyurival, amikor a kikiáltó utánam jött. Valamit mondott, miközben nagy kezével átfogta karomat. Gyuri fordított. Ha itt akarsz maradni nálunk, kapsz napi 30 frankot és a sapkarészt. Mi az a sapkarészt? Majd meglátod, itt van egy kis előleg, és 100, azaz 100 frankot nyújtott át. Észrevettem, hogy csillagos az égbolt, hogy a vásári muzsika gyönyörű, hogy a bódék előtt mosolygó emberek járnak, hogy minden jóra fordult tulajdonképpen, hiszen pénz van a kezemben. Gyuri vacsorázni vitt egy kis szabott étteremben. étterembe. Faltuk a báránykot lettet, kebeleztük a jó ízű könnyű salátákat, vedeltük a fanyar Jó kedvünk lett, majd elámosodtunk. Elültünk a metróra, és Gyuri hazavitt a kis kamrájába. Csak hamar az igaza kálmát aludtuk. Másnap reggel felkerestem Palit, és eldicsekedtem a szerencsémmel. Pali bevallotta, hogy egy kicsit irigyel, de tanácsokkal látott el, hogy és hol keressek szállást. Na látod, mondta Pali, Párizshoz szerencsek el, és tovább súrolta az edényeket. Július Cézár. Úgy hiszem, hogy az állattan világ hírű leírói, mint tévedtek, amikor a patkány gyáva az emberektől félő rákcsálónak tartották. A Gárdeleszt közvetlen közelében eltekülő sikátor, a Passage de la Ferme patkányai alaposan rácáfordtak Brem, Ens és más zoológusok állítására. E patkányok között a legkisebbik is nyugodtan rákcsálta a nem kevés hulladékot, mely, mint avar az erdőt úgy borította be a keskeny gyalogjárót. Történelmi utca volt ez a sikátor, egy darab régi Párizs, melyben 1924-ben még nem ismerték a villanyvilágítást, s amelyben reggelenként megjelent a kecskepásztor, hogy frissen fejtejét köcsögökbe mérje az asszonyuknak. Frank Gyuri vezetette sikátorhoz, ahol számomra hajlékot kerestünk. A nyomorúságos házak egyikén a bíztató Hotel de Lux feliratot találtuk, s mint hogy luxusszállodában szállodában még egyikük sem lakott, illedelmesen beóvakodtunk. Madame és Monsieur Dubombe a ház tiszteletre méltó mesternője és mestere fogadtak. Beszélgetni kezdtünk, azaz inkább csak a mesternő és Gyuri beszéltek. Monsieur fehér kecske szakálával a vállára terített pléddel figyelmesen hallgatott, és közben simogatta az ölében ülő papagát. Madame Dubombe szavaiból megtudtuk, hogy a drágaság nagy, a keresztet kicsi, hogy szobáig ki vannak adva, és hogy egyetlen szabad szoba a szoba, melynek ára havi 80 frank. A szoba minden igényt kielégít. Elvem a tisztaság, nyilatkozta ki Madame Dubont, akinek külseje, mint a kisé rácázolt volna állítására. Vett ki, mondotta Gyuri, aki apró termetedacára a bátor kezdeményezés embere volt. Mutassa meg, asszonyom a barátomnak! Fordult a hölgyhöz, kinek, mint említettük, elve volt a tisztaság. A dáma intett kecskeszakálas férjének, aki készségesen mutatta az utat a luxusszobához. Felértünk a padlásra, s benyitottunk új rezidenciámba. Luxus berendezésének leírása nem kerül sok fáradtságomba. Egy hencser, lyukas pokróccal, egy mosdótál, egy szék, egy asztalka. Egyéb semmi. Esteledett, s mivel szabadnapos voltam birkózóéknál, elbúcsúztam Gyuritől, ledobtam magam a hencsére, s már aludtam is. De nem sokáig mert kopogtattak. Monsieur Dubon jött vissza. Egyik kezében égő gyertyát, másikban hatalmas könyvet tartott. Aha, gondoltam, most veszi fel a nacionálémat, és kéri majd a szüleim nevét pesti lakásom címét. Nem így volt, Monsieur Dubon meghajolt előtte. Julius Cézár. Dráma tizenegy felvonásban. Meghűlt ez? Kérdeztem magamtól, de nem tudtam megoldani a problémát. És Monsieur Dubon olvasni kezdett. Nyugodtan, minden izgalomtól mentesen beszélt. Néha azonban hevesen gesztikulált is. Szemmel láthatóan gyönyörködtette a hangja, melyet hol a mélybe sülyeztett, hol pedig felemelt. Sőt, néha a női orgánumot utánozta. Valószínűleg a nő szereplők érzékeltetése céljából. Egykedvűen hallgattam, de amikor Cleopatra szerepét játszottam, tapsra Sajnos azonban álmosságom, hamarosan legyőzte mérsékelt érdeklődésemet, és elmerültem az árom birodalmában. Hajnalban ébredtem, az utcán furuljázó kecskepásztors sípjainak muzsikájára. Monsieur Dubon az ablaknál áll, kezében a könyvel és reszkető hangon kiáltotta bele a háztetők rengetegébe. – Te is, fiam, Brutus! Ezután meghajolt felém, és én szívből tapsoltam. Monsieur Dubon újból sokáig hajlongott, majd mintha áldást osztana felém kiterjesztette karjai, azután kilépett az ajtó. Néhány hónappal később, amikor már gagyogtam franciául, megkérdeztem Dubon, hogy miért olvasta fel a drámáját egy olyan idegennek, aki kukkot sem értett az egészből. Dubon nem jött zavarba. Uram! mondottam. Drámám, mely megújította volna a francia történelmi irodalmat, már járt az odeumban, a Teatre Nacionálban és Párizs több prózai színházában. Sehol sem olvasták végig. Kellett nekem az az illúzió, hogy valaki végig hallgatja. Ezért olvastam föl önnek. De hiszen a legnagyobb részét átaludtam, replikáztam. Ó, ez mit sem volna az illúzió értékéből. Soha se találkoztam még önnél figyelmesebb hallgatóval. Megszerettem Döbón és sokat tanultam tőle, mert eltekintve a feleségétől való félelmétől, karakám derék, jó szívű ember volt. Római jellem. Mi is az a sapkarész? Forró nyári nap volt. A pigál felé siettem, ahol még javában állt a fét a búcsú. A metróállomás előtt nagy tömeg állta el utamat. Egy rozzant énekesnő dalolt az ifjúságról és a szerelemről, és egy apacs nézetű, sapkás, harmonikás szolgáltatta hozzá a muzsikát. Az apacs tájának szegletében kialudt cigaretta, fülében kis fém karika volt. A dal még mindig fülemben cseng. Lezsnesz, lezsnesz, itt lamúr! Te vajsz, Ámulva hallottam az üde refrént, melyet a körülállók az énekesnővel együtt daloltak. Fogalmam sem volt, mit jelentenek a dalszavai, de ösztönösen velük dúdoltam, és amikor a hölgydala befejeződött, én is azok közt voltam, akik ötven centiméter megvették a kis alakú kottácskát. A vásári forgatakban, ahogy mentem a birkózók sátra felé, mindig csak ezt énekeltem. Milyen könnyű, milyen fülbemaradó, milyen kedves! Én is tudnék hasonlót alkotni, gondoltam. És ugyanarra a muszetsz, háromnegyedes ritmusra, már egészen más melódiát danáztam kedvemre és önfeledtem. ha itt lenne hegedűm! Csak hogy annak meg az utolsó ruhadarabjaimnak árán jöttem ki Párizsban. Mindegy, gondoltam, zeneszerző leszek, hiszen e fajta dalocskák, ha álmomból ébresztenek is, százat tudnék készíteni. Tünődéseim közben a birkózók sátrához értem. – Dippesé! – üvöltötte felém a cilinderes kikiátó. De a többi is sürgető eries mozdulatokkal hívott. Előkerítették Hagen az elszászit, aki a fordító tisztét vállalta. Elmagyarázták, hogy a társulat egyik birkózó tagja katonaruhába öltözik, és amikor elkezdődik a parádé, mint amatőr jelentkezik, és kesztyűt kér. Engem fog választani ellenfelé ő, és nekem szépen és hosszan kell küzdenem vele, majd hagyjam magam két vára fektetni a végén. Így nagyobb lesz a sapka rész, mondták. Nekem ez nem nagyon tetszett, bevallom. Ha jobb a katonaruhás, hát vágjon oda, de miért kéne nekem lefeküdni? Nem értettem a dolgot, mégsem ellenkeztem. Utól végre a cilinderes főnök parancsol. Klódi volt a katona. A parádi elkezdődött. Az ócska zenegép indulót játszott. Kiálltunk a porondra. Az óriás vervé után düdok állt fel, majd a női birkózó fenomén verműsel mellett én a középre kerültem, amíg beteg Lyon helyére. Hervé és az elszászi Hágen közi. Megkértem Hágent, hogy fordítsa le a cilinderes beszédét. Ágen az első perctől kezdve rokon szenvezett velem, és minden kérésemet teljesítette. A zene elhallgatott, és a cilinderes invitálta műkedvelőket a profikkal való birkózásra. Én kihúztam magam, mert bár a cilinderes elkeresztelt a jól csengő cája névre, és azt hazudta rólam, hogy világbajnok vagyok, osztrák-magyar voltomat is hangsúlyozta, meg fogalma sem volt róla 1924-ben, hogy a Monarchia már megszűnt. Hervé és vervé hamarosan elkeltek, a cilinderes dobálta a kezdjüket. A női világbajnoknak is akadt ellenfele, egy vékony fiatalember személyében. A közönség sikoltozott úgy kacagott, hogy az alak egy hölgyet választott, amikor a tömegben egy katona, egy jól megtermett, széles infanterista emelte fel a kezét. Klódi volt az. Ami ezután történt, azt az elszászi hágen készséges fordításából tudtam meg. Dobd ide azt a kesztyűt, te cilinderes, micsoda? Hogy beszélsz velem, infanterista? Én a társulat főnöke vagyok. Akármi vagy, én azzal a középpen álló kék szeművel akarok megmérkőzni. Azzal a göndör koromhajúval. Mit mondasz, katona? És kacagott a cilinderes. <gül> Mit nem mondasz? Talán odavágnád, műsziő cáját, Ausztria-Magyarország büszkeségét, a nagy középsúlyú világbajnokot? <gül> nem félsz, hogy összetörülj a kravít lidat? Hogy soha többé nem kezeled a géppuskádat? Kár lenne érted, mert látom a melleden, hogy mesterlövész vagy. Ne papoly köcsökfejű! Ha akarod, veled is kiállok, és nem konferálsz többé a deszkákon. E jó, én figyelmeztettelek! Fejezte be a vitát a cilinderes, és elegáns hajítással dobta kesztyűjét a katona felé, aki elkapta azt, és fennel lengette, mint egy diadalmámorban. A közönség tapsolt és vívátozott. Mindenki a jegypénztárhoz indult, ahol a cilinderes felesége, bájaiban felülmúlhatatlan, bizonytalan korú dáma, nem győzte osztogatni az első és másodrangú állóhelyeket, valamint a páholy és luxus páholy feliratú bilétákat. Vervé lépett először a porondra, valósággal becsomagolta a nagy, szőkehentes legény, aki sírva könyörgött a végén, hogy a Stockholmi olimpiász finalistája engedje ki végre a fájdalmas dupla Nelsonból. Marie Claire a női birkózás heroinája se packázott sokkal a vékony dongájú fiúval. Jó magasra emelte, megforgatta, s mint valami babát úgy helyezte kétvár az aréna puha szőnyegén. Mi következtünk, azaz én meg a katonának öltözött Pládi. A katona jó fejjel magasabb volt nálam, és súlya is tíz kilóval több volt, mint az enyém. Elhatároztam magamban, ha végén le is kell feküdnöm, megmutatom a párizsiaknak, hogy miként birkózik a magyar birkózó. Mestereim, Radványi Ödön, Varga Béla, Pongrász József, ne valljanak szégyent a tanítványukkal Párizsban sem. Feladatom nem is volt nehéz, mert a katona nagy ereje mellett sem értett sokat a birkózás művészetéhez. Az akkor világhírű magyar birkózás szellemes ötleteiről, súlypont elvéről fogalma sem volt a katonának, s valóban úgy játszottam vele végig, mint macska az egérrel. A cilinderes azonban már háromszor intett, hogy feküdjek két vára. Tehát elvétettem egy suplex szaltót, és öntust vétettem. Úgy maradtam, két vállon. Meg sem kíséreltem, hogy felemelkedjen. Nem lehet azt elmondani, de le se lehet írni, hogy mi történt erre a közönség körébe. Vadidegen emberek összecsókolóztak, sapkák repültek a levegőbe. Viva le France! Viva l'Army! Felkiáltások röpködtek innen-onnan, tapsvihar zúgott fel, fülsiketítő ordítás, viváltozás, lelkesedés töltötte be az arénát. Én vegyes érzelmekkel tápászkodtam fel. Meg kellene mondani nekik, hogy svindli volt, szélhámosság az egész. De ott a küzdőteret, és engedtem, hogy tovább ünnepeljék a katonát. Hagem mosolyogva segített le az emelvényről, és németül a fülembe sugta. Óriási lesz a sapkarész. Cilinderes a poront közepére állt, és kezeit feltartva jelezte, hogy beszélni kíván. Hágem minden szavát visszadta, szavait szinte pillanat alatt idézte németül. A beszéd így hangzott. Hölgyeim és uraim, szemünk láttára történt meg a csoda. Le lemerville, le hogy egy egyszerű francia infanterista, egy derék gyalogos legyőzte a görög-római birkózásban az izomkolosszus osztrák-magyar világbajnokot. Hölgyeim és uraim, nézzenek erre a jól megtermett katonára, a francia ármádia e névtelen hősére. Csillogó szemeiben most ott ragyog az örömfénye, mert ezzel a tettével is elmélyítette, öregbítette a köztársaság dicsőségét. A cilinderes elővette tarka zsebkendőjét és megtörölte szemét. Hölgyeim és uraim, önök mindannyian tudják, hogy egy ilyen infanteristának a zsolgja szégyen teljesen kevés. Úgy szólván arra sem elég, hogy egy aperitívet hajtson föl, vagy hogy a babájának képes levelező lapot vásároljon. De nem a pénzt teszi az embert, és mi erre a katonára, a mi katonákra úgy nézünk fel, mint hősre, mint nemzeti nagyságunk egyik kösziklájára. Íme új sasfiókunk, fiókunk, Leglón Francis cselekedett, személye híven tükrözi a mi egész ármádiánkat. Hölgyeim és uraim, tűrhetjük-e, hogy a hadsereg e nagyszerű sportolója, e dicsőséget és büszkeséget ébresztő hérosz, valamiben is szükséget szenvedjen? Nem, hölgyeim és uraim! Én felelek most önök helyett. Ezt nem tűrhetjük. Nem, nem és nem. És most hozzád fordulok, te félisten, te a modern kor Akillésze. És a katonához fordult könnyesen. Vedd elő, fiam a sapkát, mely egy hős fejét takarja. Vedd izmos, legyőzthetetlen kezedbe, és menj körül az arénába, ahol a francia dámák és úriemberek már alig várják jöttöd. Menj, fiam, és tapasztalni fogod a nemzet áldozat készségét. A cilinderes hangjait elcsukrott, zsebéből bankégyet vett elő, és egy világfi könnyedségével csúsztatta a katona sapkájába. A félisten pedig tettetett pironkodással ment körül az arénába, és valóban tapasztalta a nemzet áldozat készségét. Így tudtam meg, mi is az a sapka rész, mert az osztozkodásnál közel száz fraun jutott rám, pedig a cilinderes és vervé az atyamester dupla részt kapott. Életem a birkózóknál fáradtságos volt, de tanulságos. Legfőbb haszna a nyelv elsajátítása volt, és ebben Hagenen kívül legfőképpen Mary Claire Dupont nyújtott segédkezet. Mary Claire Dupont Milyen volt szőkesége? Jutnak eszembe juhász gyulasorai, amikor mérik le gondolok. Akkor 27 éves lehetett. Mostó lánya volt az atya mesternek, vervének, de nem vervé, hanem az utca nevelte fel. 16 éves korába ment feleségül Duponthoz, a tengerészhez, aki egyik útján szerencsétlenül járt. A tragédia kitörölhetetlen nyomot hagyott a gyerekasszony lelkébe. Gyereket hordott a szíve alatt, és gyerekszerelmet az egyszerű, s immár örökre elment férj iránt. Fia született, akit becsületesen iskoláztatott, s jóformán vele tanulta meg az elemi tudományokat, és kapott az osztálybelieknél szokásos, nem nagyon magas szívvonalú műveltséget. De Méri ez nem volt elég, tudásszomja mindig kielégítetlen maradt. Rengeteget olvasott, és közben végigcsinált mindent, amit Párizsban a hasonló, kevés iskolájú, de természetes eszű fiatal nők végigcsinálnak. Varrást is tanult, de abba hagyta. Volt pincérnő, elárusító, a fejnyelküli jóasszony áruházban, sőt, mivel kellemes mezoszoprán hangja volt, egy utcai kotta árus is magával vitte, hogy énekelje Párizs divatos dalait. Egy időben párizsi tájképeket és egyben pornográf fotográfiákat is kínált a pénzesnek látszó külföldieknek, de rajta vesztett. A rendőrség letartóztatta, és ült is néhány hetet. Ekkor verve a birkózó sátor atyamestere azt ajánlotta a nagy darab nőnek, hogy lépjen be a birkózó trubba. Megtanította mériklert a fogásokra, a biztos győzelmet jelentő szabálytalanságokra. Mériklerre csupán a valóságban nyápic jelentkezőket bíztak. Akikből kinézett valami erő, azt a cilinderes kifigurázta, és átadta Vermiselnek vagy DuPontnak. Mériklernek eleinte teljesen közönös voltam, hiszen a truppból állandóan mentek el tagok, és mindig újak jöttek utánok. A fél trupp azonban mindig szerelmes volt Mériklerbe, majdnem minden tag végig udvarolta, de Mérikler nem akart senkit közülük. A gyengédeket lebeszélte, az erőszakosokat megpofozta, többek közt a vadállat Albert de is. Ennél az esetnél Vervé is beavatkozott. Beúzta liont a sátor mögé, és a nagy verekedőt nem sokára mentőkocsira rakták. Később is csak a cilinderes könyörgésére vették vissza, a pénz érdekében, mert Lyon látványosan kitűnő színészi érzékkel tudott birkózni. Fokozta a hatást, és ez mindig megmutatkozott a sapka részem. Mikor én a társulathoz kerültem, egy olasz, nehézsúlyú ökölvívót is felvettek. Benito Godzi nagy volt, fekete és heves, mint általában a taljának. Amúgy kedves lett volna és barátságos, de szerelmi ügyekben nem ismert Tréfát. Vervi egyízben azzal bízott meg bennünket, hogy öltözzünk civilbe, játsszuk meg az amatőrt és kérjük a kesztyüket, mintha birkózni akarnánk. Vállaltuk, bár az előzmények kissé feszült viszont eredményeztek Godzi és Köztem, mert Godzi is szemet vetett a szőke Mérik Lerre, akárcsak én. Bár Terus iránti érzelmeim cseppet sem változtak, Mérikler sokban emlékeztetett rá, és ösztönösen vonzódtam a szép aki mindig oly készségesen javította ki a francia beszédben elkövetett hibáimat. Godzi, mikor lementünk, igen barátságos volt, kitüntetett bizalmával, és a férfiak tolvajnyelvén nyelvén tudomásomra hozta, hogy Mérikler az övé lesz. Barátsága odáig ment, hogy a szomszédos bisztróban sörrel kínált, amit el is kellett fogadnom, mert azt már tudtam, hogy az olaszok kényesek a meghívás elfogadására. De magamban egyre fokozódó ellenszenvet éreztem az acélöklű olaszszal szemben. Mikor a parádi kezdetét vette, mi egymás mellett álltunk az emelvény alatt, és úgy tettünk, mintha rendkívüli érdeklődéssel figyelnénk a cilinderes beszédét. Utána Godzi a keztüt kérte. Ekkor meggondolatlanul, csak hogy a hatást fokozzam, oda szóltam Godzinak, mégpedig franciául. Te, makaróni, te akarsz birkózni. És azt hittem, hogy valami szellemeset mondtam de Godzi összehúzta a szemét és elsápadt, majd megragadva kabátom fazonnyát, magával húzott az öltöző felé. Nem értettem a dolgot. Azt hittem, hogy ebbel Godzi is csak a hatást akarja fokozni. De hát akkor miért hozott ide az öltözőbe, ahol csak ketten vagyunk? Szemei vadul ijesztően meredtek rám. Jobb ökle villám gyorsan sújtott a fülemre. Nem értem, kiáltottam. Miért ütöttél? Válaszként, akárcsak a Dülőjonnal vívott meccsem elején a másik fülemre kaptam ütést. Ekkor elsütétült előttem minden. Arra úgytam föl, hogy egy fekszem, hogy Mérikler szivacsal törölgeti halántékomat, és hogy Godzi a fagyongyökkel függönzött bejárat előtt gúnyosan nevet. Néztem Mériklert, s mintha terus arcát láttam volna. Gyöngéden néztünk egymás szemébe, de csak egy pillanatig. Most megértettem minden. Szégyen, düh és elkeseredés fakadt bennem. Hirtelen felugrottam, és nekirontottam Godzinak. Megragadtam övénél, és a magasba emeltem. Az öltözőből vezetett az a hatalmas sátorúd, mely a bódét tartotta. Godzit háromszor ráztam az oszlophoz, háromszor szakította bele arcát valamilyen kiálló kampós szegbe. A vér sugárba ömlött belőle, mikor elengedtem, és ő lehuppant a földre, mint valami lisztes zsák. Rendőrök jöttek, és mentők. Engem a prefektúrára vittek, Godzit kórházba szállították. A prefektúrán megígértem, hogy nem fogok többé verekedni. Két hétre rá kiengedtek, de Godzi csak egy hónap múlva jelentkezett. Fején és nyakán hatalmas fehér kötés pompázott. Egyenesen felém tartott, s én azt hittem újból verekedni fog. Ő azonban kezet nyújtott, és csak ennyit mondott. Tiéd az asszony! Bocsáss meg, mondtam Godzinak. Mindketten mosolyogtunk. Mérikler odajött hozzánk. E, — Ej, ilyenek vagytok ti, mint férfiak, bolondok! Godzi nevetett. Csillogó fekete szemét ráfüggesztette Mériklerre, aki most dressben szinte mesztelenül állt előttünk. — Te bánod meg, én visszamegyek csivita vetszijába. Van ott nekem jó babám. — Jó utat! mondta szép, mély és erős hangján Mérikler. — Szalud! és megcsukott a Godzi bekötött fejét. — Gondolj néha rá! Godzi sarkon fordult, és eltűnt a sokadalomban. Mérikler és én Godzi után néztünk. Válas alakja elveszett a karikadobáló bódék tömegében. Mérikler ott a parádék emelvényén felkacagott. Te is kapsz egyet, mondta és megcsókolt. Ezt a csókot mindenki látta. Vervé, az atyamester, a cilinderes és a féltékeny birkózók is. Dülion a a csóklátán a levegőbe csapott. alá! Mérikler választott már! Igaza volt. Mérikler egy hét múlva már feljött hozzám a mennyország közelébe, a padlásra. Összecsapta kezeit. Hogy tudsz te így élni? Megsimogatta maranyhaját. Jó itt nekem! Úr sok mindenre megtanít. verseket is drámákat ír, azokon tanulom a nyelvet. Mérikler nevetett. Nevetésének harangszava még ma is itt cseng a fülemben. Inkább budlertől olvassál, akkor majd megtanulsz franciául. Majd, ha már átköltöztél hozzám, találsz nálam Brejean, meg Velart is. Átköltözöm hozzád? Rebegtem ilyetten. Természetesen, felelte. Ez a szoba nem a mennyország, hanem a pokol közelében van. Megilletődve néztem Mériklerre. Igen, nagyon hasonlít terire. És mégis más. De arca édességet termete, szabályos amazon szépsége, csípőinek lágyvonala, mintha terus lenne. És terus nincs, de ő, mérikler itt van. Itt él, itt lélegzik mellettem. Hallom virágmintás szoknyájának suhogását, látom kemény mellének észbontó vonalát, ajkai hívogató pirosságát. Ölelbe vontam mériklert a pokol közelében.